Wa eshelu anë Muhammeden abduhu Wa rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falëndërimët Mirë njohjet Lëvdhatat Janë vetëm për Zotin ton Allahun gjelle gjelaluhu Për shëndajtjet Salavatët Të mirët e Zotin gjelle gjelaluhu Të gjitha të grumbulluara Të kënjëriju maj mirë I njerëzimit Muhammed i Biri Abdullahut Alehi salatu Wa salam pastaj mbi shokt dhe sahabët e ti të ndërshëm, radhiallahu anhum vë ardahum, pastaj mbi familën e ti të ndërshme dhe gratët e ti të patshta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e gjikimit. Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar të pranishëm, e lusim Allahu në gjëlleu ala, që Allahu të bareke vë të ala, da mundësonë, që në këtë gjumatë të fundit të muaj të shabanë, gjumatë të fundit nga muaj i fundit para muaj të ma mëtë madhë, të cina Allahu gjellëvala e ka zxedh për rëbërit e ti i muslimanë, e lusim Allahu gjellëvala që Allahu të abanë sezonë dhe periudhë në mes dy Ramazaneve, që Allahu gjellë gjellëlu u gabimët, gjunahët, rëshqitjet, të metatë, Veset tona, Allahu Gjellegjellu në i falë Dhe të nga kaplon me mëshiren e tina Ska dishim se Kër njeri ju t'i afrohet Takimi Me të dashurin e ti Edhe durimi Edhe përmalimi E merë një loj humbje të kontrolit Edhe një loj shëtsimi të zemrës E kemi përqëllim për atat të cilët Edoj në Ramazanin, për mallohën për Ramazan, me vërtet zemrat e tyra janë të etura, sikur që është i etur njeriu për ujë pasi që s'ka pi kohë të gjatë. Nëse ne kalojm disa orë, disa sahat pa pi ujë, malli për ujin dhe ka do që të përmendet fjala ujë do të na e mirë të vëmendjen, dhe do të na shkon të shpirti andej më skatit qka me pije, nga se etja në provokon dhe nuk në lenë rahat dhe në shqetson. Kështu është muslimani me Ramazanit, kështu është muslimani me këtë muaj të madhë të zoti Gjelle Gjelluhu, ku njëmë dhëtë muaj e ka kaplu etja, e ka kaplu uria e shpirtit dhe gati se donë me ershlu i ketë takati, por se Zoti Gjelle Gjelaluhu më rahmetin e vetë e ka përsërit këtë muaj në vjetor që njeri ju ta merë kismetin dhe hisën e vetë nga ujë dhe pia dhe ushimi i shpirtit që i duhet për me freskua e vetë vetën dhe me endi vetë vetën më afër Zoti Gjelle Gjelaluhu Andaj, nuk kemi rrug tjetër në këtë gjuma për vetë se të flasim për para hirjen në muajnë e begatë shëmë të Zotit Gjellegjelëlu. A i vetëm së është në Prag, andaj kjo është gjumaja e fundit e këtëre muajve që kanë kallue dhe jemi në hirje shumë të afert të këti muajtë të madhë të Zotit Gjellegjelëlu. Andaj dhe t'im dajmë në disa qaste që t'përmendim në diqka se si, si duhet me hine këtë muajtë që i takonë muslimanit dhe besimtarit Para së mëhinë këtmuaj, a është muaj i zakonshëm, a është muaj i rëndomt, apo është një muaj krejt tjetër, krejt me ngjyrë tjetër, krejt me aromë tjetër, krejt me një lloj atmosfere dhe klime dhe ajri, krejt i ndryshueshëm nga muajt e tjerë, besimtari dhe muslimani nuk ka dyshim se kta esenca të këtë duhet ti din, por se Nëse nuk shtojmë diqka tjetër dhe nëse nuk japmi dhe një informat të re, mi afton që i përsëricim ose e rikthejmë informatën e cila ka kaluhe. Ska dyshim që nga mua i, i Ramazanit të kaluar kemi shumë hapsir dhe informatat zbehen dhe dia likështohet. A nëse nuk thojna diqka të re, do të rikthejmë ata e cila është bohe vjetër në koka tona ga se na duhet, na duhet, shumë na duhet për hirin në këtë muaj të madhë dhe Zoti Gjellë Gjellë Ljuhu. Të ndëluar gjëmatli, njërzit Ramazanin e presin me loj loj pritje. Disa njërz e presin Ramazanin se si ka pa familjarët e vetë, si ka pa dashamirët e vetë, së shtaku me dikan që përshka këtë loj të punëve, arsijive, të ndryshme së shpa. Anda i thotë Ramazani është një mundësi, mi pa familjarët e mi, mi pa kusherit e mi, mi pa ajalart e mi, mi pa e mi pa njerëzit të cilat nuk i kam pa. Kjo është kategorie njerëzve, të cilat e presin kështu Ramazanin. Ka një loj tjetër i njerëzve dhe një klas tjetër të cilat Ramazanin e shofin mundësi për me e ndryshu pak njështu formën e të ushqyjerit, formën e sistemit të marje së ushqimeve, e shef një loj, sistemimi matë mirë të marje së bukës, ku dhotë njerëzit për mbledhën në bukë, nga se jashtë Ramazanit, s'po kanë mundësi i më mbledhë, andaj dhotë i shot njerëzit e mi me një vend, e hajnë bukën me një vend, e kështu me radhë, prej dobive të cilat janë mjekësore dhe medicinale por se kjo është kategorie zbeht e shikimi të Ramazanit e kështu me radh këto, këto loje të shikimeve ka shumë, zdojna me mor ligeratën me përmenjën e këtëre por sa jetë qka du të themë është se muslimani zgudzon me e shikuk së Ramazanit muslimani kanë një mëtë muj ku urmunët me ba këta se ke pa di kanë shkoshife S'ke hangë bukë me t'i kanë, shko ha, jash Ramazanit. S'i ki mledh familjartë me një venë me hangër bukë, mledhi, jash Ramazanit. Ramazanit nuk mundet me ta ofruti këtë ofertë. Ramazanit nuk ka ardhë dhe nuk vjenë për me ta sos ty që këtë punë. Asë njëherë. Andaj muslimani nuk gudzonë, asë një grimët, asë një kafshoreë të mendimit me mendue në kësiloj formet të të menduarit nuk gudzon muslimani me than erdë Ramazani dhe t'i shkoj e mendje në këto që ka i përmendëm asësit muslimani duhet diqka tjetër me shikua muslimani duhet me prit diqka tjetër muslimani duhet me dalë nga kret atmosferat të cilat i ka jetu për një mëtë muaj dhe tash Më jetu diçka tjetër. Dhe tash më jetu diçka tjetër. Ajo çka duhet më jetu është, është me jetë, me jetë hallin dhe me ja vet hallin shpirtit, çka i ke punë. Në edhe në mod të mua jam i angazhuar mos më lën trupin pa bukë. Çdo ditë i kemi dhën bukë, çdo ditë i kemi dhën ujë, çdo ditë i kemi dhën komoditet, pushim, gjum, gjithçka çka lipi kemi dhën. Shëtitje, mere, krejtja kemi dhonë Por se kjo grumbull Dhe kjo grumbull i madhi ushimeve A thu valë mëse kena janë A në shpirtin A njeriju është njeriju me shpirt Njeriju të zoti Nuk shikohet nga trupi Po shikohet nga, nga shpirti Kjo është me tekst të për nga meri Cër Allahu a.s. Tha Allahu nuk i shikohet në trupat e juve Po masë si shikohet në zoti trupat e juve Kus i shikohet në trupat tonë ku si shikon. As vetë se shikoi nën atë trupin ton. Po na gojja kemi gale se tiç po na shohin njerëzit. Andaj edhe i morrëm tësha të më të mira edhe zbukuromi para njerëzve. Allahu nuk na shikon kështu. Allahu nuk na shikon kështu. Ditën e gjikimit. Ditën e gjikimit kur Allahu ka më imor njerëzit në llogari dhe më do të dhë tmirin prej tekestit të ndëruar xhamatlikamen at dash të zhveshur. të zhveshur. Tha për nga mbedjë a lehi salatu e selam Rinjallën njerëzit Hufeten, ghurle Oraten Tha për nga mbedjë a lehi salatu e selam Njerëzit ditën e gjikimit dhe dalin Të patesha Të pabam sunet Pa asë një lojk putës ose diqka Tha Aisha radiallahu anë Ja Rasulallah Patesha Patesha Këtë hadithet kemi përmenjë në shpash dhe këtë e kini nije. Por se kjo e kodhe një do me thonje të të tërmë, dhe se hadithet, hadithet shikohen për një kondi, për di kondeve, për një qin kondeve. Nja për kondeve që ka në shiku djetartë kam thonë, po Allahu, pse në desh, pse në desh, për me në të reguë, se të une, te shatë e tua, trupi jatë, për mu zvlenë, une kam griua ta, Keta çka ti e muskulator, i bukur, i i mirëveshur, i mirëdrejtu. Kjo, kjo ka qen për Juve ndonjë. Njëni tjetër ti keni pa, li ta arrafu, munyov me një tjetrin. Te une çishmunat ai, çishmunat me dash, diçka çka vetë ka krijuar kur është ngalloçi. Tha, venga mere alej salatu wassalam. Atar kur shikon Allah, mosin mosin nxjerr ditën e gjikimit. Qysh, patesha Tha ju shikon në zemrat e juve Ju shikon në zemrat e juve Aq e ma dhe do tjet Ajo dit e shikimit Sa që njeri ju ka me kuptue Se tasht e zoti nuk shkon as një send përvec e dy sende Zemra dhe puna e mir Tha Aisha Ja Rasul Allah Ja Rasul Allah Patesha Patesha Po me nga pa dikush Për nga mberi se zëllëm ja heki këtë gajle me një fjallë Dhe oj, ajshe E shënë hu, e shënë hu johu me lë qëjëmet i aqëdhëm Një fjallë nga tha Dhe oj, ajshe Patesha Po a ditë në puna me madhe se që kax Puna me madhe se që kax Thanë djetarë, qëfar përgjë që për është kjo Puna është me madhe se që kax njerëzi do tjenë me brenga ma të moja, se me shikunja një, një tjetërin ti ko ke patesha, unë e ko këshën patesha. Kini pa dikush kur ka gajle, stres, barë, bishpin, e ka një, një smudje, e ka dikush një, një, një rast të vdekjes, e ka një barë të madhe, dhe delë prej shpije, dhe do në me mrit e vendi ku, ku e ka sikletin, valaj, dijetar kanë dhanë, të patesha me ka njërzit në mahal, nuk ishef. Pse val? Se gajlele ka. G Kur ka gajle. Njërë sot që në të mujtë me definu gajle. Kur ka gajle për një me. Kur e ka për një me, një barë, në bishpin, aj nuk ishe njërzit. Po pa para me në ditën e gjikimit. Po pa para me në ditën e gjikimit. As shpia, as pasuri, as fmi, as gra, as bab, dhe shti dhe Zoti o jo, gjellë jlalalu dhe bashkë me gjuna dhe veprat e tua. Ku shef, kur kush kërkon so shef. Andaj ta Muhammed alayhis salam puna më ma e madhe. Andaj muslimani duhet të shikon pak pun nga nga ana shpirtërore, mjaft me shikimin e trupit. Mjaft me shikimin e sofrave të cilën e shtrojnë në në, në, në shtëpitë tona, por se duhet mjaftru pak sofren edhe shpirtit. Se ka mundsië të bëj i likësht, është likështuë, nërsa njërijun e mban moralisht, në ndërgjegje, në pun të mira, me Zotin e Vegele Gjelelu, në raport të mirë, vetëm shpirti, kur shpirtin e ka të mirë tjerat nuk, nuk vlejnë. Andaj, njëriju duhet të shikon Ramazanin me një shikim tjetër, dhe ajo është qka mu i mi dhanë Ramazan shpirtit? Qka mu i mi ofrua? Kjo është e qartë e agjërimi, Kjo është e qartë a gjërimi Allah dhët mëshani dhe mëspini Allah dhët i duhet kjo Jo, nuk i duhet Tape nga mbela reji saratu dhe selam Allah s'ka nevoj për lanjen Edhe pijen qka e lini njani për juve Nëse si le pund E liga Nëse nefës i mrejna Nuk frenohet Nuk abstenohet Nuk drejtohet Nuk meremetohet Qka i duhet Allah t'i me, me t'lan pabuk Qka i duhet nuk i ban dobi kur gjo ma dje edhe kur përmisosh nuk i ban dobi kur gjo por nga rahmeti vet gjelle gjelali u dëshira mu përmisu andaj shikimi i par që duhet me himetan Ramazan duhet tjetë pytje e madhe dhe me ngrit problemin e madh në koka tona qka mu i midhan shpirtit në Ramazan masi janali buken duhet midhan dikujt diqka masi... njerëzit thojnë Allahu në ka bora Ramazanin me ia ja dit fuqarajës po kjo pjesë Ramazanit na ka ndal bukun me ia ja dit atij çka s'ka kjo pjesë po nuk ka qëllimi nuk ka qëllimi Allahu xhelal gjele, xelalu nuk ka qëllimi me ia ja ndal neve me na e xhiru fuqaras argument argument se nuk ka qëllimi na ia ja dit fuqarajës është se edhe fuqaraja ninon ai kujt duhet me ia ja dit Fukaraja ninon Ninon Farze ka me ninu Ketë fukarajate ka në farze me ninu Po mirë Fukaraja kur ninon Kujt duhet mi adit aj Nëse na duhet mi adit ati Aj kujt duhet mi adit Kujt duhet mi adit Djetarë kanë dhonë Kjo pjesë pjesë shume vogël e Ramazanit Ma e ma dhe të shka tjetër Ma e ma dhe të shka tjetër Nga se fukaraja s'ka kujt mi adit Po edhe ajt duhet mi dhonë shpirtit Allah i dhe të pseskip Pse, pse i ki kushtët e ngushtume në aspektin e trupit tja, zëshme dhonë shpirtit ta po e ti tëshme dhonë shpirtit e ti tëshme dhonë shpirtit andaj, shikimi parë në hirën Ramazan është qka mujmi mi ofru këti shpirtit i cili është et dhe është urit dhe është ras kapit ndo është ta pa pi dhe pa hangër e kështë të mëra në nuk e dim që shë funksionon shpirtit adhurimet në e bojnë neve të ditshme se dhëtë me ndonë ushim dhëtë me ushi adha anë do kjo është pika e par hirëse që ta kuptojna se pëse dhëtë me inë Ramazan jo iftarët jo syfirët jo takimët jo shëtitjet këto janë pjesë shëqëruse rëthanori i cilin a shëqëron neve por se nuk janë synim kryesor i Ramazanit të ndëruar gjëma të li pika e dytë dhe cilën duhet me ditë muslimani në Ramazan, është që ta kupton një meselë shumë të rëndësyshme. Po flasmi për njërë serios që ka dojnë me i në Ramazan. Po flasmi për njërë serios, anaj më stojë dikush, une as, pas kam te kur kjo meselë. Po flasmi për njërë serios, njërë të përkushtum, përbetum, me ndryshu vetë vetën dhe me ndryqë. Njerëzit po rnin me që s'dojë medal të Zotit dë shtum, s'dojë medal dë shtum, s'dojë medal Faqezi, nuk dojë medal me pun ligë, dojë medal të pastë, dojë medal të pastër. E 19 muj janë janë përliye. Po ju vin marrë me shkuti Allahu xhëlaluala t t përlym. E para, e dyta, e para ishte, duhet me dit qëllimi ku po do, ku po do Ramazani me me elshut mirënavat. Ajo është shpirti e dyta që na duhet me i mor prej se bebeve tona është që ta kuptojna fillemisht se kret pun qka do mi ndryshue për të mirë në vetëvetën tone dhe pun të liga qka do në mi largun nga vetëvetja nëse ke dështu një më të mujë në Ramazan e ki mundësin doza e mundësisë së shtu me me me shumë shum doz me shumë mas pra nëse trektia është në disa sezona ma e liksht disa sezona është ma ma e, ma e lëshume në nëse ekonomia në disa periuda është e liksht disa tjera merho andaj në varsi prej artikullit të cilin e shesë njerëzit ata i din sezonat andaj thoi në dikosht të dimnit Së se kam sezonën e priti verën. Po ka dikush sot verës, artikull jam nuk shkon, do të më ardhinni. Pse? E ka sezonën. E ka periudhën e caktuar me ku shitet malli. Njeriu kur e ka mundsin mund drejt më së shumti. S'ka asnjë muaj që mundot me ia ja mundsu me u ndrejsh dhe me u rregullu si kur Ramazan. Haroja. Haroja. S'ka Këto janë ditët të cilat ka mundësi njëriju me përmirësue vetëve të në vetë. Nuk ka asë një mujtë jetër. Andaj fillë dhe me gjithë dhët me futë në kokë, se gjdo problematikë qëka e kije, gjdo të lashe qëka e kije, gjdo resë, likësi, gjuna, mëkatë, qëka e kije, së mundë është me e largu, me e qërënjos, si qëki mundësi në Ramazan. Aroje. Ajo që ka ta mundcon mas Ramazanit është Me eruit këta që ka e ki sigurun Ramazan Në krejt që ka bajna në një më të muaj është me eruit kapitalin e Ramazanit Krejt që ka bajna në një më të muaj është me eruit kapitalin e fitum në Ramazan Andaj pika e dyt Të cilët duhet të keni parasysh në këtë muaj Që të him Allah në mundcoft është që ta dim se s'ka ofert më të madh. Kjo është sezona përmirësimit. Kjo është periudha e vetme e përmirësimit të njerëzit. Argument, argument sa çka të muj ka zbritur Kurani. Përmirësimi më i madh në njerëzim, mbi njerëzimin, libri më i madh që ekziston në tokë e në qiej. S'ka pejgamber që i ka zbrit këto libra. Kur ka zbrit në Ramazan. Pra Allah u gjelluar nga thot neve Nëse dëshirani mu përmisu Me ndryshu vetëm Ramazan Ska mund të i tërkun Aja jasht Ramazanit është vetëm Vendosje e preventivave Dhe rujtje e kapitalit Të cilën e kemi vendos në, Dhe kemi fitu në, në Ramazan Kësh pika e dytë Të cilën duhet të këtë besimtari parasysh Pika e tretë Të cilën duhet të këtë besimtari parasysh është Ta kupton rezikun Rezikun Potencial Se nëse nuk e merë Me serios Dhe me fuqi Ramazanin Nuk është që shikahia Ti në kokë se kaloj Vjen tjetri Nuk është ishtu Në numëri madhë i, madh, i njerëzve Kur thoin Hajtë se ka me bo që ta Hajtë se ka me bo që ta është shpe shetë nuk e të i kalon gjuhën Nuk e të i kalon gjuhën Nuk shepë diska seriositet në pun Nuk, nuk e shepë ata që e ka morë për një me E ka morë me seriositet Po dhe të popoj I sholla kene me përmisua dhe këta Hajtë se vjenin në Ramazan tjetër Indrez në napun Duhë të kuptojnë Se gjdo lëshim Dhe rëshitje në seriositetin E kryrës e obligimeve Apo largimit nga harameve Nëse nuk e morr me seriozitet, me seriozitet të plot, rreziku është shumë, shumë i madh. Shumë i madh. Për shembull, dikush, me shembuj kupton sa ndot më mirë. Allahu xhelle xjalalu i ka dhënë traditë të ndunivers, i ka dhënë traditë në gjithësi, nuk gjele gjelelu, Allahu, e ndryshon xhelle xjalalu. Allahu tebaraka ve teala i ka dhënë tradita. Shiun dhe fritet i vjen në verë. Dimnit si bje kurë Kurë si bje dimnit Dhe dimnit Ska mund si kurë Mu baje qka bëhet verës Po, dikuj shtot, po që tash pje bajnë? Qa tash pje bajnë? Qa tash pje bajnë tish, tash më një angër dimnit verës Më një shma angë plastik Më një shma angë, diqka artificiale Cila dami sa e maj masë Se sa dë bia Dami, andaj njërzit, qka thojnë Endes pas ka dalë, originali e ndes paska dala jo qka vjen prej Zotit pra kjo është me ineksione e frime kjo frit apo haj frit kjo pem apo ajo pem e kështu me ra edhe në perime, edhe në zarzavate nëse intervenon in, ineksioni nëse intervenon artificiale fabrika e hup, e hup shien e hup originalitetin e hup atat qka Zotit ka kryu në ato veti dhe atributet të një të njësendi kështu allo ka shumë ligje Çka bjen verës, nuk bjen dimni, çka bjen vjesës nuk bjen pranverës. Allah as nisi sen nuk e ban me hajte bevojna. Jo, kaursi, ba hu al-hakim, Allah është e vërtet. Një prej ligjeve, kjo është shembull, një prej ligjeve të Zotit është se në moslirozitet në një vepër e bjen, niçka. Ni hel teatr. Një gjuna E bjen një një çka. Një pamundsi për mukosen e jos në radhën tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur robbi e bën ni xuna, i vendoset një pikë e zezë në, në sy, në në në zemër. Në zemër. Kur të bën dytën e vendoset një tjetër. Deri sa bëhet zi dhe nuk shfaqasni sa. Shumë njerëz nuk kanë Shpesher, kur flitet për zemrën Ha, ha, zemrën kur kështë se ka po Leket më abet, apo? Por se nuk është që ashtu Me të vendosë për dit Për dit që ka falë Allah Nga një pik dë vogël Që ka tja së shef në sinin tanë Hapsire e sinit është dë vogël Për dit me të vendosë Nga një pluën dë vogël Dzi që ati asë njerë nuk e shef Edhe të i vulletarisht me shku Ha, se njerëzit gjunahat vulletarisht të i bajt Kërkush me zorë nuk shti me bo gjuna Me shti me zorë me bo gjuna, s'kuat gjuna S'kuat nuk, nuk, nuk njefë të zoti gjuna Pa vëllënëtarisht Me shku të mjeku edhe mi thonë Noje, noje, vënoje se se jam të një kur gjo Sa dit i duhet njëri jut Që ato pluhura të zi Një dit për e dit dhe me thonë Ej, ka darë se tash s'poshohiq Sa i duhet? Shumë pako i duhet Ajse ka ndi fare Kërkush me zorë nuk shti me bo gjuna, me shti me bo gjuna, atë piksimin në, në sytë ti, por se një ditë për e ditë e s'ka dhe pohë iqë, kështu është zemra. Një gjuna, pa i stikfarë. Tjetëri gjuna, pa i stikfarë. Tjetëri gjuna, pa keqardje, pa pendim, pa lotë, pa t'kajtme. Edhe kur ta shifsh njërijun pas një kohë, kur ti përmenet fjalla gjuna, aj asë nuk e një fjallën gjimë, asë nuk e një nunë, qka a kjo gjuna? Qka a kjo gjuna? Nuk shepaj. Tha për nga mbëri a.s. Deri sa i rëtullohë të zemra, kur të bëhë të zi, la ja arifu ma'rufen, o la ju në këru munkeran, tha për nga mbëri së sëllem. Aditin sa hi muslim, me pajtimin e kitë ulemave, kja adit është i vërtejtë. Tha deri sa, ast mirën se njeth, ast keqen, nuk eshet keqen. Qështë ka me pa? Nuk shefaj. Andaj, ligjë i Zotit është, se kur nuk je serios në Mos me ndo se i ki mundësi të radhën tjetër njësoj Tha Allahu te bareke Ve te ala Në surën el enam Në surën el enam Allahu e vërteton këta në Kur'an Se reziku Shumë e lartë Me dozë Te jetë e lartë është Nëse ti nuk e merë serios Një pun që ka loga thonë Mare serios Mare serios Se po se morë e serios Ka me të kushtu shumë Kur ka me më kushtu e Kur kam e më kushtu e? Unë prap njësoj jetoj, prap rogën njësoj e kam prap komoditetin njësoj e kam O kam e të kushtu, ku të tham kam e të kushtu, kam e të kushtu Kërë jam fjallë të zotit Kur kam e më kushtu? Kam e të kushtu se unë nuk të pranoj ma Të së pranoj Tha Allahu gjelle gjelaluhu Wa nukallibu efidetehum wa abosarahum Kemalem juqminu bihi awwala marra Wa nadaruhum fi tukhianihim ja mëhon fa allahu jallu wa rasulun al anam qoll rreziko ne sanna nuk e kuptojm ramazanin kështu ka ne mashku edhe 60 ramazana edhe 70 ramazana nas kena me mujt nit keçe vetes me ik ja çka mundsi nga se ky ramazan ky ramazan nuk lut ti ti dush me lut ata allah u kërkan nuk e lut keni pa pasuniku mi than fukaro mare mare mazor ha Mare se duhet Po s'pe marë, po mose marë A kini pa ju pasunik A kini pa pasunik Me lujtë fukarojnë, mare se duhet Po, i thot mare se ki nevoja I thot mare se tush mi plecu këtë nevoja Mare se tjesi fmit pa bok Allah u thot mare, mare, mare, mare Mare se pasoja, mare se këtu Mare se ati, s'pejdojna S'pejdojni Allah u gjitha, ja e ju hennas O ju njerës Antum al-fuqara'u uh, ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Fa ayyun yarzu? Ju Yojini fuqara'a for Allah. Yojini fuqara'a for Allah, ai ka si duhet? Ana pasunikat emlloj thoin ajo. Jo, ja, s'na duhet. Na, pse me pse me pse me na u dosh të s'ende. Allahu famarni, marni, marni këto pasuri të Kur'anit që po për ju jap. Po përndryshe hu el ghaniyy. Ai është i pasur, si duhet kurkush. El-Hamid. Çfarëvon el-Hamid. I that faleminderit, si that ai falendëruam është. Ai ban dam pasunikut dikush nëse si thot pasunik. Ai ban dam. Nëse ka në në në çesën e ti, në arkën e ti, në thesarin e ti ka pasuri, diku që do ti je fukara. Ti fukara je. Çai ban dam. Ani fukara jam. Fukara jam po po Për thesarë të bushta i kam Qishtu shqujëm Andaj, Allah u gjellohane Nuk në lut në eve Nuk në lut, dikush me dhe se në lut Jo, ajme rahmet në ma thot, mere, mere Mere se duhet E njësë ka dhojnë Njësë ka dhojnë A, si, mundohet me trajtu Allah Unjëlle gjellalu, si kur ki, është i pavarur Kjo të trajtimo i rëzikshëm Kjo të trajtimo i rëzikshëm Tha Allah u gjellohen surën el-enam Dhe na i retullojna zemrat e tëre i rrotullojna, ha, i rrotullojna. Dhe shikimet e tjera, shikimet e tjera. Por çka i rrotullon? Por çka i rrotullon? Me fahin e kujna. Kem alam yu'minu bihi awwal marra. Së ataskën besut përën herë, pyten, për një har. Kur i pyetën dietarët për çfarë çkiajet? Tha disa prej arabëve, masehinën në islam shompritëre. Fan e neve tash pse s'pona shtë zotin Islam? Ta, do lut. E pse na pse neve tash s'pona shtë në Islam Allahu që hini filani, hini Omer, Omer ishte aty pres nga presidenca, nga nga shtabi përgjithshëm i arabëve. Atiu ku merrshin vendimet, çate ishte Omer. Do Omer. Kush mat? Mat ndo ingolan timoj, dul Khalid bin Walidi, dul Amr ibn As, dul dhe kur mëte një grup e vogën e na napsës për ashti Allahur Islam qka tha Allahur Gjelluara këma minu bihi e uole mërra se në fillim se kanë morë serios o meri prim fillim e kish pas morë serios Islamin edhe kur kamohu e edhe kur se ka branu Muhamide a.s. e ka pas serios serios e ka pas ka thonë të shoha hapër një mepin nga mara po jo E po nuk e morë e serios, qka thëtë Allah u gjellu ala? Wa në dheruhum pirtu gjenihim ja me hun. Pasoja, e para, ti thu, ishe njerëzit, 13 Ramazana i ka kalu e, një gjibetësën e ka largu, 13 Ramazana i ka kalu, një harësën e ka përmishu vetën, me një vejë për të ligë, 13, 14 Ramazana i ka në shku, një harësën e ka zbutë zemra, me një, Me dhonë sadaka Më po njëri mirë me, me fukarat Palesa Ramazana Pse? Se se ka morë serios Se ka morë serios Allahun ti dush me lut Ajë s'lut S'lut ajë është i madhë gjellë e gjellë e luhu Ajë nuk e lutë të kërkan Ajë Allahu subhanehu Madhënia e ti nuk mundet ajë me dhonë Ha? Ma si s'ponë nga ni? Unë e po bi nivellin e juve Jo Jo Andaj sa Allahu jellewala, po nuk besuat herën e parë, por dhe nuk e morët serioz herën e parë, ne i lajm të bredhin në në çka? Në verboritë e tyre. Kjo është më e keqja. Çka më e keqja? I thëhemi pikëz tretë. Rrezikshmëria e mos marrjes serioze të Ramazanit. Çka rrezikshmëria? Po nuk e morë kë Ramazan serioz, çka van? edhe tjetëri Ramazan së në mërë serios. A in shala unë e për Ramazanin tjetër, a këtë punë, këtë punë, këtë punë, a vjenë Ramazanin tjetër prapë. In shala unë e këtë punë, këtë punë, edhe sa Ramazan e duon? Ata është Ramazani ka problem atë ti, ti ki problem, ti ki problem. Dush me morë serios. Qëka da mënon serios? Serios është me ngrit nivelin e një meselën, nivelin e brengës, po më më shqetësuajo. Kur ti dëm ndonjka, dëm një nerv, sle rahat, kështu është. Kështu është problematika. E katërta prej pikave të cilat duhet të kemi parasysh është se hajdutin më të madh të pasurisë së muslimanëve dhe njerëzve në përgjithësi, Allahu e mshëlket muj. Allahu e mshëlket Hajdutin matë matë që ka egziston ha? Sot Këto me sistemet e reja së nishtim Në kontrol hajdutat Së mundet me shti Së shoki shokin Ska mundë si me Me, me qërënjos nga Veprimtaria vetë Allahu gjellëvara Hajdutin nuk e lepë Se për mëna Se për mëshelë jo? Dhe argument se e mëshelë është Ramazani Paj shëjtonin e lepë për arshyje tjera Për ashtu e tjera, e lënë allahu gjellu ala, hajdu ti në matë madhë të kapitalit dhe pasurisë njërzve, allahu në këtë muaj e msheli. Sikur njëri cili punon, mbledhë pasurisë, në trektinë e ti ka sukses, dhe mbledhë pasurisë, dhe ketë që atë pasurisën hajdu ti jam erë. Jam erë. Qa me botash? A i shko në gëzim i madhë, Allahumat kallzu kush ta ka vjedh jo veç kush me të kallzu kush ta ka vjedh edhe me thënë unë kam e lidh ata ti çka dush bani shtosh atij ai shkon gzim i madh ke çka të ka vjedh ti ktheje kthe pas po njerzit subhanallahu se kanë ngalpse aja ka marrë dorështa zemrën e ka marrë pjesën më të posyr të të vetvetës sot njerëzën mja u vjedh pagën një muajore ku me dit që ka banë një mujë me a vjetë pagën do shta normalë është pjesë për bërëse jetës por se ku me dit që ka banë po aj që ta ka vjetë ti aj që ta ka vjetë ti punën e mirë gjallërin e zemrës gjallërin e shpirtit ta ka vjetë shumë me shumë po me si me bojënë me ta vjetë pasurien me që ti e njënëm me vita aj mu bojë se bepë me të vjetë shumë me të vjetë Allah u që dhe thotë neve në Ramazan e lidhi e lidhi Ba tëarë njërës të tojnë, po ku a problemi, ku a problemi Do njërës prapë bashdojnë, njëtë si kur mësë më ka shejtani lidh Kjo nuk është problemi të shejtani Ki nuk do me shku me tërhejtë pasurien që e ka moraj Nuk do me shku me tërhejtë Allah i dhëtë që e e kemi lidh Ja e kemi lidh Shko këtaje pasurien të anë që të ka njëtë 19 muj Që ka dhëtë dikush Ha be, s'ka gajle S'ka gajle Ha, dikush dë Po ti për dinarë, si a falë kur? Po ti me ti vëjtë 10 euro, si a falë kur? Kur si a falë? Ma një i thu, bjeri, ha, ka njështë ka dhënë, e ta është dy fish kemi më i dhënë. Apo? Po mirë ki të ka vjetë i manin, të ka vjetë i slamit, të ka vjetë punën e mirë. A dhë dhë, që këtë theje? Që e këtë i mi lidhë? Tha për nga nësëm, lidhën sheitanët në zingjirë. A ka dikush që shkon me këti pasurije në vetë. A në këtë janë në disa pikat të cilat ulemati kanë shpeguhe, kjo është një, një e pakt e shumëtës të cënë e kam përmendjetarët, por se ajo rezimeja e ligeratës është gjëmatin dëruar, të himë në Ramazan serios, të himë në Ramazan me të i kalu fjallën serios, me qitë në praktikë kësë nëzitetin, mu përvesh, deklarativesht mu përvesh, dhe me danë se këtë mujë së kam jalë shukur kujna. Nëse do me shëti, thuj, mas Ramazanit. Vjen bajramit, ama cëta shumë i lezet që mua beti. Lejem bajramit, lejem mas bajramit. Mere serios Ramazanin, edhe Allahu të trajton serios. Tha për nga mberi së sellem, tha Allahu gjellu wala, që shumë menon në robi, që ashtu e trajtoj. E lusim Allahu në të barek e vëtë jala, që Allahu gjellu gjellu të në mundëson që të him këtë Ramazan të përgaditur. Elusim Allahu në gjellë u ala që Allah u të barëke vë të ala Në është tonë energijën, në është tonë motivin Në është tonë vullnetin për mi bo i badetë Allah u të barëke vë të ala Për me lezu libren e Zodë i gjellë gjellalu Për mi përmisuh e mëngësit e tona Për mi largu liksit e tona Elusim Allahu në gjellë u ala që Allah u të barëke vë të ala Kuj dë qënë Allah u muslimant Allah u të ndihman Elusim Allahu në të barëke vë të ala që Allah u gj تتوبون وعبرا تماما وتبان قبول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين